І Ен раптом збагнула, що тішиться її товариство. А я гадала, що вона зіпсує мені канікули Чудувалася подумки Ен А я ледь була не відмовилася від запрошення приїхати сюди Казала собі Кетрін Вони ходили на довгі прогулянки Стежиною закоханих до лісу привидів Де сама тиша видавалася дружньою до пагорбів Де в зимовому танці гоблінів кружляли сніжинки до старих садів, де було повно фіолетових тіней, крізь перед західних лісів. Не було чути ані шеботу птахів, ані дзюрку стромків, ані цукотіння білок. Проте вітер створював свої мелодії, чия виразність винагороджувала дівчатам нетривалість звучання. «Завжди можна відшукати щось приємне для зору та слуху», – мовила Ен. Вони розмовляли про капусту й королів, запрягли свої брички зорями і поверталися додому з апетитом, що кидав виклик навіть запасам у коморі зелених дахів. Одного дня на дворі штормило, тож дівчата не могли вийти з дому. У піддаща бив східний вітер, стогнали і ревли сірі води затоки. Та навіть негода в зелених дахах була чарівна. Як затишно виявилося сидіти побіля печі, Гристи яблука і цукерки та замріюно споглядати танець світла і тіні на стелі. А як весело було вечеряти під хвиління бурі за вікном. Якось надвечір Гілберт повіз їх у гості, відвідати Діану та її малесеньку донечку. «Я ще ніколи не тримала в руках немовляти», – мовила Кетрін дорогою додому. «Не мала такого бажання, та і боялася, що розчавлю його своїми ручищами». Ти не уявляєш, Ен, що я відчувала. Така велика і незграбна, тримаючи ту витончену крихітку. Я знаю, пані Райт боялася, що я можу впустити дитину. Я бачила, як вона щасливо намагалася приховати свій жах. Але це якось поділо на мене. Тобто немовля. Хоч я ще й не зрозуміла, як саме. Діти – надзвичайні створіння, – мріливо проказала Ен. У Редмонді хтось був назвав їх... Гроном дивовижних можливостей. Уяви собі, Кетрін, адже і Гомер колись був маленьким хлопчиком. І з ямочками, і круглими променистими очима. Тоді він, звісно, ще не був сліпий. Шкода, що його мати не знала, ким він буде, мовила Кетрін. Та добре, що Юдана мати не знала, ким буде її син, замислилася Ен. Я сподіваюся, вона ніколи і не довідалася про це. Одного вечора в клубі мав відбутися концерт після якого всі були запрошені на вечірку вдома в Ебнера Слоуна. І Ан умовила Кетрін піти з нею. «А ще, Кетрін, я хочу, щоб ти почитала нам вірші. Я чула, ти пригарно декламуєш». «Так, колись я декламувала, і мені це навіть подобалося». Та позато рік я брала участь у концерті в готелі на Озбережжі і чула потім, як публіка з мене сміялася. «Як ти знаєш, що сміялася з тебе?» «Вичувать із мене». Більше там не було із чого сміятися. Енн притломила усмішку і продовжила наполягати. «Набіс, прочитай Дженевру. Я чула, вона тобі добре вдається». Пані Прінгл, удова пана Стівена, сказала мені, що цілу ніч не могла б у склепити після того, як почула цей твір у твоєму виконанні. «Ні, Дженевру я ніколи не любила. Та вона є в хрестоматії, тож я часом намагаюся показати учням, як треба її читати». А сама Дженевра мене дратує. Чому вона не кричала, коли її замкнули? Адже її шукали повсюди. Хтось, напевно, почув би крики. Зрештою Кетрін усе-таки погодилася докламувати, проте досі мала сумніви щодо вечірки. Я, звісно, можу піти, але ніхто не запросить мене танцювати, і я знову стану злостива і ущиплива, і почну себе соромитися. Я завжди почувалася нещасною на тих кількох вечірках, де була. Нікому і на думку не спадає, що я вмію танцювати, Ен. А я ж вмію. І доволі добре. Навчилася ще дядька Генрі. Їхня сердечна покоївка теж хотіла навчитися. І ми з нею вдвох танцювали вечорами на кухні, під музику, що линула з вітальні. А я, мабуть, хотіла би потанцювати із гідним партнером. На цій вечірці ти не будеш нещасною. Не дивитимешся на все збоку. Бо в цьому і полягає різниця. «Береш ти участь у тому, що відбувається, чи просто споглядаєш?» «У тебе розкішні коси, Кетрін. Ти дозволиш мені зачесати їх по-новому?» Кетрін знизила плечима. «Спробуй. Напевне, зачіска в мене жахлива. Та на те, щоб чопоритися щодня, я геть не маю часу. І гарної сукні у мене теж нема. Оця зелена тавтяна згодиться?» «Вбереш її, хоча зелений, моя Кетрін, це той колір, якого тобі ні не можна носити». Але ти приколиш до неї оцей червоний шифоновий комірець, що я зробила для тебе. Так, приколиш. Тобі слід пошити червону сукню. Ненавиджу червоний. Коли я ще жила в дядька Генрі, тітка Гертруда змушувала мене носити яскраво червоні фартухи. І щойно я приходила в них до школи, усі діти кричали «Пожежа!» Та й не хочу я перейматися одягом. Боже, дай мені терпіння. «Одяг – це надзвичайно важливо», – суворо проказала Ен, зачісуючи і укладаючи коси Кетрін. Невдовзі вона прискіпливо оглянула свою роботу і лишилися задоволена. Обійнявши Кетрін рукою за плечі, Ен повернула її до дзеркала і, сміючись, запитала, «Тобі не здається, що ми двоє дуже вродливих дівчат? І хіба не приємно думати, що наш вигляд потішить тих, хто дивитиметься на нас?» Є стільки негарних людей, котрі стали б значно привабливіші, якби лише доклали трохи зусиль. Три тижні тому в церкві, пам'ятаєш, коли в бідулашного пана Мілвейна був такий нежить, що з усієї проповіді ніхто не міг і слова втягнути. Я провела час, роблячи всіх довкола себе гарнішими. Я дала пані Брент новий ніс, закрутила коси Мері Адісон та промила водою з лимонним соком волосся Джейн Мартин. Я перевдягла Емму Діл із коричневої сукні в блакитну, а Шерлотто Блер із картатою в смугасту. Я видалила кілька бородавок, зголила довгі родоваті бакенбарди Томаса Андерсона. Ти не пізнала б їх усіх після цих процедур. До того ж, усі вони, окрім хіба що пані Брент, могли б це зробити й самі. Кетрін, у тебе такі гарні очі. На колір мов чай. Бронатний чай. Будь нині гідна свого прізвища. Струмок повинен бути світлий, веселий і грайливий. Усі ті риси, що в мене їх нема, усі ті риси, що були в тебе весь минулий тиждень. Тож ти можеш бути такою. Це лише чари зелених дахів. Коли я повернуся в Самерсайд, для попелюшки настане північ. Ти забереш ці шари із собою. Поглянь на себе зараз ти така, якою маєш бути щодня. Катрін дивилася в дзеркало, начеб сумніваючись. «Вона це? Чи ні?» «Я справді, здаюся, молодшою», – визнала вона нарешті. «Ти слушно кажеш. Одяг творить дива». «Так, я знаю, що досі здавалася старшою, ніж є. Проте мене це геть не обходило. Та й чого б мало б? Усім було байдуже. І я не така, як ти, Ен. Ти, мов би, народилася, уже знаючи, як жити. А я нічого про це не знаю. Нічогісінько». «Цікаво, чи не пізно ще почати вчитися? Я так довго була злостива і дошкульна, що й не знаю вже, чи здатна змінитися. Уїдливість стала для мене єдиним способом звернути на себе увагу. А ще я, не би, завжди боялася, що скаже якусь дурницю в товаристві і що з мене кипкуватимуть. Поглянь на себе, Кеттенбрук, забери із собою цей образ. Розкішні чорні коси, що так гарно облямовують лице. Очі – Сайливі, мов темні зорі. Ніжний рум'янець очікування. І ти більше не боятимешся. Ну, ходімо. Ми, напевне, спізнимося. Та, на щастя, для учасників місця, як каже Дора, законсервовані. Гілберт відвіз їх до клубу. Усе було, як у давні часи. Тільки замість Діани поряд із Н сиділа Кетрін. Ен зітхнула. У Діани тепер геть інші клопоти. Концерти і вечірки – то більше не для неї. Але який дивовижний удався вечір! Як мерехливо зріблилися стежки попід свіжим снігом і з зеленого неба на заході. Поміж хмар урочисто простував Оріон, а довкола в парлині тиші заумерли пагорби, ліси і поля. Вірші у виконанні Кетрін захопили публіку з перших рядків, а на вечірці – Всім охочим потанцювати з нею не знайшлося місця в бальній карці. Знонацька вона виявила, що сміється щиро і без жодної гіркоти. А потім додому. Зелені дахи. Гріти ноги, коло вогню в їдальні. При веселім сяйві двох свічок на кам'яні полиці. Пані Лінт зайшла до них у кімнату. На в шпиньках, бо година була вже пізня. Щоб запитати, чи не потрібні їм іще ковдри, і запевнити Кетрін, що її маленькому песикові тепло і затишно спиться в кошику, на кухні побіля плити. «Я по-новому дивлюся на життя», – думала Кетрін, засинаючи. Я й не знала, що у світі є такі люди, як ці. «Приїздіть іще», – мовила на прощання Маріла. Сувора, стримана Маріла, що ніколи не казала таких слів будь-кому зі звичайної чемності. «А вже ж вона приїздитиме», – відповіла Енн. На вихідні, а влітку на декілька тижнів Ми влаштуємо багаття в саду, збиратимемо яблука І приганятимемо корів з посовиська Будемо висливати на ставку і блукати в лісі Я дуже хочу показати тобі, Кетрін, сад Естер Грей Прихистоклуни та квітучу долину фіалок Шелестки тополі, вулиця, якою, напевно, блукають привиди 5 січня «Ведьма, шановний, мій друже!» Ні, це не з листа побусі дітоньки Четі. Це лише ті слова, що вона могла б написати, якби вони спали їй на думку. Я постановила собі в новому році писати розважливі любовні листи. Як ти гадаєш, таке можливо? Я покинула милі серцю зелені дахи та повернулася в милі серцю шелестки тополі. Ребека Дью розпалила в моїй кімнаті грубку, а в ліжку – поклала грілку з гарячою водою. «Я рада, що люблю Шелестки Тополі. Жахливо було б мешкати в домі, якого не любиш, і який не любив би тебе. У домі, що не казав би, нарешті ти знову тут, як кажуть Шелестки Тополі. Це старомодний і дещо бондючний дім, проте він мене любить». І як радісно було знову побачити тітоньку Кейт, тітоньку Четі і Ребеку Д'ю. Я не можу не усвідомлювати їхніх комедних слабкостей, та, попри це, дуже їх люблю. Примарний провулок став зовсім інший, відколи ви тут уселилися, пану Шерлі, сказала мені Ребека Дю. Я була дуже втішена і зворушена. Добре, що тобі, Гілберте, сподобалася Кетрін. Вона була з тобою надзвичайно сердечна. Просто диво, якою милою буває Кетрін, коли захоче цього. А ще, я думаю, саму її це здивувало не менше, ніж інших. Вона й не сподівалася, що це так легко. І в школі мені працюватиметься легше тепер, коли моя заступниця підтримує мене. Вона вже шукає собі новий пенсіон, а я вмовила її купити той оксамитовий капелюх. І ще не облишила сподівань переконати її долучитися до церковного хору. Учора до нас прибіг пес пана Гамельтіна і погнався за димком. «Це була остання крапля», – вигукнула Ребека Д'ю. «І зі щуками, червонішими, ніж зазвичай, гладкими плечима, що здригалися від люті, та ще й у капелюсі, гарячково над єтім навспак. Вона підребутіла стежиною, щоб висловити панові Гамільтону все, що думає про нього. Уявляю, з якою дурневатою усмішкою він слухав ту промову. «Я не люблю цього кота», – заявила Ребека Д'ю. «Але він наш!» і жоден гамільтонівський пес не сміє бігати сюди і ганяти його на власному задньому подвір'ї. «Він це робив лише для забави», – каже мені той Джейпс Гамільтон. Уявлення гамільтонів про забаву відрізняється від уявлень макомбарів, маклінів, і коли вже на те пішло, від уявлень д'ю, – мовила я. «Ви, панно д'ю, мабуть, капусту їли на обід», – каже він. «Ні», – відрубала я, – «хоча могла б. Пані Макомбер не всю капусту продала». «Щоб і домашнім залишити, хоча ціна була в не дуже добра. А дехто, – кажу, – нічого і не чує, крім брязку, то монет у кишені. Сказала і пішла. Та чого ще чекати від Гамільтона Негідник!» Над білим королем штормів висить темно-малинова зірка. Як би мені хотілося, щоб і ти зараз дивився на неї з вікна разом зі мною. Думаю, у цю хвилину ми відчували б щось більше, ніж, звичайно, взаємну повагу та дружбу». 12 січня. Позавчора надвечір до мене зайшла маленька Елізабет. Поцікавитися, що ти за дивні страшні звірі, папські були, та поплакатися, що вчителька просить її заспівати на шкільнім концерті. Проте пані Кембл рішучо це заборонила. Коли ж маленька спробувала вмовити її, то почула у відповідь «Будь така ласкава, Елізабет, не сперечайся». Того вечора Елізабет пролила немалу кварту сліз у моїй башті і навіть сказала, що віднині назавжди стане Лізі. Тепер вона більше не зможе носити жодне з колишніх своїх імен. «Минулого тижня я любила Бога. Цього ні», – обурено заявила вона. Весь її клас бере участь у концерті, і маленька почувається, наче проказана. Здається, вона хотіла сказати, наче прокажена, і це жахливо. Мила Елізабет ні за не повинна відчувати себе прокаженою. Тому я вигадала привід, щоб наступного ж дня піти до яленового затінку. Жінка, що жила, мов би, і до Всесвітнього потопу, така старезна вона з вигляду, холодно зиркнула на мене порожніми сірими очима. Тоді похмуро провела у вітальню і пішла доповісти пані Кембл, що я хочу з нею поговорити». Сонце, мабуть, не зазирало до тієї кімнати, ще відколи будинок був зведений. Там є фортепіано, та я певна, що на ньому ніхто ніколи не грав. Тверді стільці в парчевих чохлах стоять попід стіною, та й узагалі всі меблі, крім хіба що мармурового столика, розташовані вздовж стін, і всі, здається, незнайомі одне з одним. Увійшла пані Кембл, Досі я ніколи ще не бачила її. У неї тонке, виразне лице, що цілком могло бути чоловічим. Темні очі і густі чорні брови попід білосніжним волоссям. Вона не відмовилася від марнославного бажання перекрасити земне тіло і начепила велетенські сережки з Онікса, що сягали їй ледь не пліч. Вона була підкреслена чемна зі мною, а я з нею. Якусь хвилину ми обмінювалися з купими репліками про погоду. Обидві, як сказав би кілька тисяч років тому Тацит, із ретельно дібраним виразом. Я сказала, і то була правда, що прийшла запитати, чи не позичить вона мені мемуари привалебного Джеймса Волеса Кембела, де, вочевидь, є багато цікавих фактів з історії нашого острова, котрі я хотіла б використовувати на своїх уроках. Пані Кембл вітанула і покликала Елізабет, звелівши їй піти нагору і принести мемуари. На личку Елізабет видніли недавні сльози. Котрі пані Кембл милостиво пояснила. Учителька надісла другу записку із проханням дозволити дівчинці виступити на шкільнім концерті, проте вона, пані Кембл, написала дуже різку відмову, яку Елізабет завтра ж понесе до школи. Діти Віку Елізабет не мають співати на концертах, заявила вона. Це призводить до того, що вони стають зарозумілі і зухвалі. Так, наче Елізабет може стати зарозуміла й зухвала. Ми слушно кажете, пані Кембл, мовила я тоном що найглибшої підтримки, «Будай тому, що Мейбл Філіпс теж співатиме на тім концерті, а в неї кажуть такий чудовий голос, що вона просто затьмарить усіх інших. Не варто Елізабет змагатися у співі з Мейбл. Бачив би ти вираз пані Кембл у цю мить. Зовні вона, можливо, і Кембл, та в душі справдешня Прінгл. Утім, вона нічого не відповіла. А я знала коли мушу зупинитися, тож просто подякувала за мемуари і пішла. Наступного вечора Елізабет прийшла по молоко до садової хвіртки, і личко їй, бліде та схоже на квітку, буквально сяяло. Вона сказала, що пані Кембелл таки дозволила їй виступити на концерті, лише хай від пихи не дметься. А все тому, що, як розповіла мені Ребекка Д'ю, Кембелли та Філіпси непримиренні щодо співу і гарних голосів. На різдво я подарувала Елізабет картинку, щоб повісити над ліжком. Помережена сонячним сяйвом лісова стажина, що веде до пагорба, на яким поміж кількох дерев стоїть будиночок. Елізабет каже, що вже не боїться лягати спати в темряві, бо тепер щодня уявляє собі, наче йде туди, відчиняє двері, а будиночок світлий, і там тато. Бідолажна крохітка. Мені гидко думати про цього її батька. 19 січня. Учора відбулася вечірка з в Керрі Прінгел. Кетрін була там у новій густо-червоній сукні з рюшами по боках, Та ще вона зробила зачіску в порукаря. Чи повіриш, вона приїхала і люди, котрі знали її, відколи вона оселилася в Са-Мерседі, запитували одне одного, хто ця дівчина. Та я думаю, всьому причиною не так сукня і зачіска, як незбагненні зміни в ній самій. Досі, коли вона опинялася в товаристві, її ставлення до інших було, здається, таке. Мені нудно із цими людьми. Їм зі мною певно теж. Я сподіваюся на це. Та вчора вона, мов би, виставила запалені свічки в усіх вікнах свого життя. Мені важко було завоювати дружбу Кетрін. Утім, ніщо цінне не дістається легко, а я завжди відчувала, що ця дружба виявиться дуже цінною». Тітенька Четі вже два дні лежить із нежитом та гарячкою, тож завтра, мабуть, викличе лікаря. Боїться, чи не запалення легень. А нині Ребека Д'ю, пов'язавши голову цілий цілісінький день навіжено мила і вичищала всі кімнати напередодні його імовірного візиту. Зараз Ребека в кухні. Прасує біло вишиту бавовняну сорочку дітеньки Четі, щоб вона могла вдягти її на звичну фланелеву. Сорочка і без того була чистісінька. Проте Ребека Дю запевняє, буцім вона потьманіла від довгого лежання в комоді. 28 січня Січень був місяцем холодних сірих днів із завірюхами, що час від часу кружляли над гаванню і засипали кучугурами примарний провулок. Та вчора ввечері настала срібляста бідлига а нині вже сяїло сонце. Мій кленовий гай перетворився на місце неймовірної краси. Навіть звичайнісінькі оголовинки пригарно казково замерехтіли. Кожна чарунка дротяної огорожі обернулася на дивовижне кришталеве мережево. Ребека Дью весь вечір прискіпливо читає один із моїх журналів, де надрукована стаття з фотографіями «Типи жіночої вроди». А гарним то було пане Ширлі, якби за одним помахом чарівної палички ми всі стали вродливі, сумовито запитала вона. Уявіть собі, що я відчула би, коли раптом стала б красунею. А втім, зітхнула Ребека, якби ми всі були вродливі, то хто б тоді робив за нас роботу? Ох, як я втомилася, зітхнула кузина Ернестина Бюгл, умощуючись за накритим до вечері столом у шелестких тополях. Часу навіть сідати боюся. Раптом підвестися уже не зможу. Кузина Арнестина – сестра у покійного капітана Макомбара. Та все ж достатньо близька родичка, на думку тітоньки Кейт. Прийшла того дня пішки з Лоувейла аж до шелестких тополь. Попри священні родині зв'язки, вдова не надто тішилася її візитам. Кузина Арнестина не відзначалася вмінням підбадьорювати друзів та близьких, Бозаяк належала до тих сертешних, котрі щомиті переймаються не тільки власними справами, а й справами всіх інших, і не дають ні собі, ані їм відпочинку від цих хвилювань. Сам її вигляд, як запевняла Ребека Д'ю, свідчив про те, що життя – то достеменна долина плачу. Кузину Ернестину неможливо було назвати красунею, та й сумнівно, щоб колись вона нею була. Мала вона сухе, зморшкувате і блякле личко із загостреними рисами, вицвілі блакитні очі, кілька незагарно розташованих бородовок і плечливий голос. Убрана була в колись чорно, а тепер помітно породіло сукню та потерто горжетку з морського котика, яку відмовилися зняти навіть за столом, боячись протягів. Ребека Дю могла б сісти за стіл з усіма, якби захотіла оскільки вдови не вважали козину на гостею. Проте вона незмінно заявляла, що не здатна смакувати хліб насушний у товаристві цієї старої скиглійки. Натомість Ребека воліла вхопити перекоску на кухні, та це не завадило їй висловити всі свої думки, прислуговуючи за столом. Це, певне, усе через весну», – зауважила вона безцінні співчуття. «Аби ж то річ була тільки в цім, пану та зі мною боюся», те саме, що і з бідолашною пані Гейдж. Торік вона їла гриби, а серед них, вочевидь, трапився отруйний. І відтоді їй страшно погіршило. «Хіба ти могла вже їсти гриби цього року?» – заперечила тітонька Четті. «Ні, але, мабуть, я щось інше з'їла. Не втішай мене, Шарлотто. Добрі в тебе наміри, та це дарма». Стільки всього я знесла. Ти певна, Кейт, що в глечику з вершками не було павука?» Боюся, я його бачила, коли ти доливала вершки до моєї чашки. У наших глечиках з вершками не буває павуків, погрозливо, мовила Ребека Д'ю, і захряснула когунні двері. Може, то і тінь була, поступилася козина Ернестена. Очі в мене вже не такі, як колись. Боюся, невдовзі я геть усліпну. І, до речі, була я сьогодні у Марти Макай, а в неї гарячка, і висип по всьому тілі. У тебе, здається, кір, кажу я їй. І після цього ти, напевне, осліпнеш. Твої рідні усі слабували на очі. Я подумала, що слід її підготувати. Та й мати її хворіє. Лікар певен, що то не Але я боюся, що насправді це пухлина. І якщо вам робитимуть операцію і дадуть хлороформ, кажу я їй, боюся, ви вже не очунієте. Не забувайте, без гілісів. А в них усіх було кволе серце. Он та і ваш батько помер від серцевого нападу. У 87 років, озвалася Ребека Д'ю, збираючи брудні тарілки. А ти ж знаєш, що Біблія велить триматися 70-ти, лукаво докинула тітенька Четі. Кузина Ернестена взяла третю ложечку цукру і тожливо розмішала чай у своїй чашці. Так сказав цар Давид Шарлотта, але, боюся, у певнім сенсі він не був хорошою людиною. Енн перехопила погляд тітеньки Четі і нестримно засміялася. Кузина Ернестина докірливо глянула на неї. «Я чула, ви любите посміятися. Добре, коли так триватиме до віку, але боюся, що ні. Боюся, невдовзі ви збагнете, що життя – то сумна річ. Ох, і я ж колись була молода!» «Невже?» – дошкульно запитала Ребека Д'ю, що саме в то мить принесла оладки. Я думаю, ви, панно Бюгел, завжди боялися цього. На те, щоб бути молодою, потрібна відвага. Ребека ютак хмерно висловлюється, занепокоїлася пана Бюгл. Хоч мені то, звісно, байдуже. Смійтеся, поки можете, панно Шерлі, та боюся, своїм щастям ви спокушаєте провидіння. Ви так схожі на тітку дружини колишнього нашого пастора, що теж любила посміятися, а тоді в неї стався удар. За третім разом. Він буває смертельним. Боюся, наш новий лоувельський пастор надзвичайно легковажний. Щойно я побачила його, то й сказала Луїзі. Боюся, із такими ногами він напевно любить танцювати. Хоча, звісно, танці він покинув, коли взяв парафію. Проте, боюся, ця вада виявиться в його дітях. Він нещодавно одружився. І кажуть, жінка в нього, що найнепристойніше, закохана. Ніколи я, мабуть, не звикнула до думки, що за пастора можна вийти з любові. Боюся, це страшна неповага. Проповіді в нього добрі, та боюся, що надто вільно він ламачить Біблію. Варто пригадати його слова про святого Іллю минулої неділі. Я прочитала в газеті, що тиждень тому одружилися Пітер Еліс та Фанні Бюгол, мовила тітенька Четі. Еге, аби лише не було так, що вони хутко віддавалися та гірко побивалися. Боюся, Пітер недовзі збагне, що з лиця води не пити. Боюся, Фанні цілосвітнє ледащо. Столові серветки лише з одного боку прасує. Не так, як її свята матінка. От коли буде де безгрішна жінка, то це вона. У жалобі і нічну сорочку чорну вдягала. Казала, що вночі сумує не згірш, як у день. Я була в Енді Бюгла. Помагала їм готувати святковий обід. А наступного ранку Спустилася в кухню і застала там Фані, що їла яйце на сніданок. Їла в день свого ж весілля. Ви, мабуть, не вірите. Я й сама не повірила би, якби не вздріла на власні очі. Моя сердечна, покійна сестра не їла нічого три дні до вінчання. А після смерті її чоловіка ми всі боялися, що вона вже ніколи ні крихти не з'їсть. Іноді я відчуваю, що більше не розумію теперішніх бюглів. Колись ми знали, чого чекати від рідні, а тепер усе так змінилося. Чи правда, що Джен Янг знову збирається заміж? озвалася тітонька Кейт. Боюся, що так. Хоча кажуть, що Фред Янг помер. Але я страхітливо боюся, що він іще знайдеться йому не можна було довіряти. Джен збирається вийти за айру Робертса. Боюся, він освічився їй лише тому, що вона так хотіла. Його дядько Філіп. Колись опадав за мною, проте я відмовила. Сказала, Бюгол я народилася, бюгол і помру. Шлюб тошило в мішку, і я не зважуся на цей непевний крок. За цю зиму в Лоувеллі було стільки весіль. Боюся, тепер усе літо будуть похорони, щоб відновити рівновагу. Місяць тому одружилися Енні Едвардс та Кріс Хантер. Боюся, через кілька років вони вже не кохатимуть одне одного так, як тепер. Він просто задорив їй голову. Його дядько Гайрам колись збожеволів. Стільки років уявляв себе псом. Колись він часом гавкав для забави. Цим йому ніхто не дорікав, мовила Ребека Д'ю, вносячи варення з груш та листковий пиріг. Він ніколи не гавкав, заперечила кузина Ернестина. Він гриз кістки і закопував, коли ніхто не бачив. Його жінка завжди відчувала щось таке. «А де проводить цей рік пані Лілі Хантер?» – запитала тітонька Четі. «У сина в Сан-Франциско. Я страшенно боюся, що доки вона звідти виїде, там буде ще один землетрус, і Лілі не зможе перетнути кордон. Що стаймає статися, коли мандруєш? Та хіба людей це спинить? Як подаріли всі!» «Мій кузен Джим Бюгл провів цю зиму у Флориді. Він розбагатів останнім часом». І тепер, боюся, дбає тільки про земне і минуще. Коли він їхав, я сказала, пригадую, наступного дня ще пес окол мені здох. Чи то було не тоді? Так, тоді, я сказала, перед загибелью гордість буває, а перед упадком – бундючність. Його донька вчителює у школі на бюгл і ніяк не може обрати собі жениха. «Єдине, чого можеш бути певна, Марі Анетто, каже я їй, того, кого любиш найбільше, ти все одно не здобудеш. Тож краще візьми того, хто любить тебе, коли можна всім не сумніватися. Сподіваюся, їй вийде обрати краще, аніж Джесі Чепмен. Боюся, та погодилася вийти за Оскара Гріна лиш тому, що він весь час крутився поблизу. І оцього ти обрала, каже я їй? У нього ж брат помер від скоротечних суход. І гляди, не виходь заміж у травні, кажу я їй. Травень – нещасливий місяць для весіль. Як ви завжди вмієте розрадити, озвалася Ребека Д'ю, ставлячи на стіл таріль із мигдалевим печивом. Чи не знаєте ви, запитала козина Ернестина, не звертаючи увагу на Ребеку Д'ю і накладаючи собі другу порцію варення. Кальцеолярія – це квітка чи хвороба? «Квітка!» – відказала тітенька Четі. Кузина Арнестина посмитніла. «Хай там що воно таке? У вдови Сенді Б'югла це є!» Я чула, як минулої неділі в церкві та казала сестрі, що в неї з'явилися кальціолярія, а твоя герань, Шарлотто, геть засохла. Ти погано її підживлюєш. Удова Сенді Б'югла вже зняла жалобу, хоч він сердешний, щойно чотири роки як помер. Моя сестра була в жалобі за чоловіком 25 років. «А ви знали, що у вас розтібнувся гачок на спідниці?» – запитала Ребека Дю, ставлячи на стіл кокосовий пиріг. «Я не маю часу розглядати себе в дзеркалі», – скривилася козена Ернестина. «А як розстібнувся, то й що? Хіба я не ношу три нижніх спідниці?» «А кажуть, нині дівчата носять лише одну. Боюся, люди стають геть легковажні і недбалі». Зовсім не думають про судний день. «Гадаєте, коли настане судний день, нас запитають, скільки нижніх спідниць ми носили?» мовила Ребека Дю, тікаючи на кухню, перш ніж хтось примігся вдати жах. «Ви, мабуть, прочитали в газеті про смерть старого Алека Кравді», зітхнула кузина Арнестина. «Його жінка два роки тому теж померла. Буквально в гріб її звели сердечно. Кажуть, йому так було самотньо відтоді, та боюся, усе це тільки балачки, і боюся, клопотів з ним буде ще родині доста, хоча його вже й поховали. Я чула, заповіту він не склав, тож вони всі перегризуться через спадок. «А як поживає Джейн Голдвін?» – запитала тітенька Кейт. «Її давно не було в Саммерсайді». «Ох, сердешна Джейн, вона все марніє. Хто зна чому? Боюся то в неї алібі». А чого це пана дю, рехоче на кухні, мов гієна. Боюся, вам, що з нею буде тяжко. Поміж дю було немало божевільних. Я чула, у тайри купер знайшлося дитятко, мовила тітенька четі. О, так, бідолашне. Проте, слава Богу, одненьке. Я боялася, що буде двоє. У куперів часто бувають двійнята. Тайра з недом така гарна пара, додала тітонька Кейт, мов сподіваючись, урятувати бодай щось від неминучого кінця. Утім, козина Арнестина незгодна була визнати, що є бальзам у Гілеаді, а надто у Лоувейлі. Тайра була дуже рада, коли нарешті вполювала його. А колись же боялася, що він не повернеться із заходу. Я застерігала її. Будь певна, він тебе розчарує. Він завжди розчаровував людей. Онде всі боялися, що він помре немовлям, але ж бачиш, він досі живий. Потім він купив ферму Холлі, і я знов її застерігала. Боюся, у їхньому колоді зі Тиф. П'ять років тому наймит панна Холлі помер був від Тифу. Тож раптом щось станеться, мені вони дорикнути не зможуть. Джозеф Холлі каже, що йому болить спина, мовляв простріл, але, боюся, це в нього розвивається спинномозковий менінгіт. Дядечко Джозеф – один із найкращих людей у світі мовила Ребека Д'ю, вносячи знову наповнений чайник. «Так, він хороший», – скорботно згодилася козина Ернестена. «Аж надто хороший. Боюся, усі його сини пустяться берега». «Так часто буває, щоб трималася рівновага». «О, ні, дякую, Кейт. Чаю я більше не хочу». «Хіба що одне печиво візьму?» «Воно для шлунка не тяжке, але, боюся, я вже забагато з'їла. Ну от і мушу йти» і не попрощаюся з вами, як слід, бо ще темніє, перш ніж я додому дістануся. Не хочу ноги промочити, а боюся амонії. Он до ціло зиму щось мені ходило з руки аж до нижніх кінцівок. Я ночами спати не могла. Ніхто не знає, як мені важко було. Та я не з тих, хто тільки може, що нарікати. Я хотіла була ще раз вас відвідати, бо хто зна, чи дотягну до наступного року. Та ви обидві геть змарніли, тож, напевно, помрете ще раніше, ніж я. Ох, найкраще вмирати, доки є хтось рідний, щоб тебе поховав. Боже, ну і вітер зіймається. Боюся, він потрощить дах на нашій клуні. Стільки вітряних днів цього року. Боюся, наш клімат стає зовсім інакший. Дякую вам, пану Шерлі, звернулася вона до Ен, що помагала їй надіти пальто. Глядіть, яка визморена і бліда. Боюся, усім родим завжди здоров'я бракне. І з моїм суроєм усе гаразд, усміхнулася Ен, подаючи кузині Ернестині чудернацький капелюшок зі страосиним пером над маківкою. Просто в мене нині трішки болить горло, пану Бюгол, от і все. О. Кузина Ернестина зраділа ще одному лихому перечутю. Про хворе горло треба дбати. Симптоми Ангіни і дифтерії однаковісінькі до третього дня, та є в цьому і утіха. Скількох бід ви не зазнаєте, якщо помрете молодою? Кімната в башті, Шелестки Тополі, 20 квітня Милий, бідолашний мій Гілберте, На сміх я сказав, нерозумний, а на радість, що робить вона? Боюся, я посивію молодою. Боюся, я скінчу свої дні в богадільні. Боюся, жоден з моїх учнів не складе випускних іспитів. У суботу ввечері мене обгавкав пес пана Гамільтона і тепер боюся, у мене буде сказ. Боюся мою парасольку виверне вітром, коли сьогодні я піду гуляти з Кетрін. Боюся, зараз Кетрін любить мене так сильно, що вже ніколи не зможе любити так само. Боюся мої коси все-таки не каштанові. Боюся у 50 років на носі в мене виросте бородавка. Боюся у школі почнеться пожежа, а ми не зможемо втекти. Боюся, нині я знайду що в ліжку. Боюся, ти освічився мені лише тому, що я весь час крутилася поблизу. Боюся, невдовзі в мене з'явиться звичка постійно смикати ковдру. Ні, коханий, я не споживала, Поки що. Просто козина Арнестина Бюгл заразна. Тепер я розумію, чому Рубека Д'ю прозвала її панною полохливою. сердешна вигодила собі та іншим стільки неприємностей, що й сам фатом, певна геть насилів. У світі повно бюглів, хоч і не всі вони, може, зайшли у своєму бюглізмі так далеко, як кузина Ернестина. Але скільки ж їх, людей, що так бояться завтрашніх прикрущів, аж геть убивають цим радість нинішнього дня. Гілберте, милий, не біймося, ніколи і нічого. Страхи – це таке похмуре рабство. Будьмо відважні, зохвалі та повні надій. Крукуймо на зустріч життю і усьому, що воно принесе. Хай навіть то будуть прикрущі, тиф і двійнята. Сьогодні був день, що потрапив у квітень і черня. Сніг розтанув, і жовтавий місяць та злоті пагорби співають осанну весні. Я певна, що чула пана. Він грав на сопілці з зеленням видолунку посеред мого кленового гаю. А над королем штормів має стяг із невагомого бускового тумана. Останнім часом тут було багато дощів, і я полюбила сидіти у своїй башті в тихі, вологі години весняних сутінків. Та сьогоднішній вечір вітряний і квапливий. Навіть хмари мчать по небі, мов би кудись поспішаючи. І місячне сяйво, пробиваючись між ними, квапиться розлитися на світ. От якби ми з тобою, Гілберте, нині йшли по під руку однією з довгих ейвонлійських доріг. Боюся, Гілберте, я в тебе що найнепристойніше закохана. Тобі не здається, що це страшна неповага, «Але ти ж не пастор». «Я така не схожа на інших», – зітхнула Гейзел. «Це було жахливо. Так відрізнятися від інших людей? Та все ж і дивовожно, наче б ти прилетіла на землю з далекої зірки. Гейзл ні не погодилася би стати, як усі, а як її дошкуляла власна відмінність від решти». «Усі ми не схожі на інших», – підсміхнулася Енн. «Ви усміхаєтеся», – Гейзел молотовно склала перед собою пухкенькі білосніжні руки і заворожено втупилася в Ен. Вона виділяла щонайменше одне слово в кожнім своїм реченні У вас така чарівна усмішка, така незабутня усмішка. Відколи вперше вас побачила, я знала, що ви зрозумієте все ми з вами люди одного рівня. Мені інколи здається, пано Шерлі, що я медіум». Я завжди найпершу мить знайомства інстинктивно відчуваю, чи сподобається мені та людина. І я одразу відчула, що ви все знаєте. Ви зрозумієте. Таке щастя, коли тебе розуміють. Ніхто не розуміє мене, пане Шерлі. Ніхто. Проте, коли я побачила вас, якийсь внутрішній голос шепнув. Вона зрозуміє, з нею можна бути справжньою. Ох, пане Шерлі, ми ж із вами будемо справжніми. «Завжди будемо справжніми і щирими?» «Пано Шерлі, ви любите мене хоч малесеньку, найдрібнішу креплиночку?» «Я думаю, що ти мала дівчинка», – відповіла Енн, знову усміхаючись та перебираючи тонкими пальцями золоті кучері Гейзел. Полюбити Гейзел було зовсім неважко. Гейзел виливала душу Енн у її кімнаті в башті, звідки так добре видно місяць молодик над гаваню і густі травневі сутінки». Розлиті в баряні чаші тюльпанів попід вікном. Не запалюємо світла, прошу вас. мовила гейзел, і Н погодилася. Добре. Гарно тут сидіти, коли темрява твій друг. А щойно запалюєш світло, як воно стає твоїм ворогом і дивиться на тебе так докірливо. Я можу уявити щось подібне, проте сказати все так вишукано не зумію. простогнала гейзел у солодких муках захвату. «Ви говорите мовою фіалок, пану Шерлі!» Гейзл ніяк не могла пояснити, що вона має на увазі, та це було байдже, адже це так поетично звучало. Того дня кімната в бащі була єдиним острівцем спокою в Шелестких Тополях. Зранку Ребека Ю Страдницьки проказала. «Ми мусимо змінити шпалеру у вітальній і гостєвій кімнаті, доки тут відбудуться збори спільноти милосердя» і негайно ж винесла всі меблі з обох кімнат для зручності шпалерника, котрий потім заявив, що прийде аж наступного дня. Отак і вийшло, що весь дім опинився в круговерті хаосу, якого не зазнала хіба спальня Енн. Гейзел Мар, як то казали, геть знатямилися від Енн. Марри були новими людьми в Семерсайді. Куди взимку переїхали із Шарлотауна. Гейзел караока, жовтнева білявка – як вона сама любила називати себе. Мала золотаво-бронзові кучері, і, на думку Ребеки Д'ю, була ні до чого невдатна, відколи затямала, що вродлива. Проте вона була товариська, і хлопці не могли встояти перед чарами її очей та кіс. Енн вона подобалася. Щойно того вечора Енн була втомлена і трішки зневірена, як то зазвичай стається після багатьох годин учительської праці, але тепер відітхнула. Хто зна, що послужило тому причиною – травневий вітерець, що вривався до неї, налитий ароматом блоневого цвіту, чи балачки Гейзел. Мабуть, і одне, і друге. Гейзел нагадувала Н її власну ранню юність з усіма ідеалами та романтичними захопленнями. Гейзел ухопила руку Н і побожно притисла її до вуст. «Я ненавиджу всіх, кого вилюбила до мене пана Шерлі», Ненавиджу всіх, кого ви любите зараз. Я хочу, щоб ви належали мені цілком. Тобі не здається, що це нерозумно, дівчинку? Адже ти сама любиш не тільки мене. От хоча б тері, скажімо. Ох, пане Шерлі, про це я й хотіла поговорити з вами. Я більше не можу зносити це мовчки. Не можу. Я мушу розповісти. Комусь, хто розуміє. Позавчора я вийшла і всю ніч ходила довкола ставка. Ну, майже всю. «Година до дванадцятої. Я вистраждала все. Усе». Вигляд у Гейзел був такий трагічний, як лиш дозволяли їй кругле білорожеве обличчя, довгі вії та сайво золотих кучерів. «Що ти кажеш, Гейзел? Я думала, вестері такі щасливі. Тепер, коли все вирішено». Не докоряємо Ен, тим, що вона так вважала. Упродовж попередніх трьох тижнів Гейзел безопидно висловлювала захват від Тері Гарланда. Бо ж, на її думку, що доброго було в тім, щоб мати жениха, коли не можна всім про нього розповісти. Усі так думають, скорботно відказала Гейзел. Ох, пане Шерлі, життя здається повним нездоланних труднощів. Я часом так хочу лягти десь, будь-де, скласти руки і ніколи ні про що не думати. Але що сталося, мило? Нічого. І все найгірше. О, пане Шерлі, Можна розказати вам про це? Можна вилити всю мою душу. А вже ж Гейзел. Мені зовсім нема де вилити душу, жалісливо мовила Гейзел, Окрім щоденника, звісно. Ви дозволите мені показати вам мій щоденник, пане Шерлі? У ньому я розкриваюся повністю. І все ще не можу писати про те, що горить у моїй душі. Це... це душить мене. І Гейзл драматичним жестом схопилася за горло. Звісно. Я прочитаю, якщо ти так хочеш. Але що сталося між вами з Террі? Ох, Террі! Пану Шерлі, чи повірите ви, коли я скажу, що Террі часом видається мені незнайомим? Незнайомим. Кимось, кого я раніше не зустрічала, додала Гейзел, щоб уникнути непорозумінь. Але, Гейзел, я думала, що ти кохаєш Террі. Ти ж сама казала. Так, я теж думала, що кохаю його... Але тепер розумію, що то була жахлива помилка. О, пане Шерлі, мене уявляєте, яке тяжке моє життя, яке нестерпне. Мені це знайомо, співчутливо мовила Ен, пригадуючи роя Гарнера. О, пану Шерлі, я певна, що не настільки люблю його, щоб вийти заміж. І тепер я це збагнула, тепер, коли вже надто пізно. Просто мене засліпило місячне сяйво, от я і подумала, що кохаю. Якби не той місяць, я напевно попросила б дати мені час розміркувати, але тоді я була зачарована. Тепер я розумію. Ох, я втечу. Зроблю щось відчайдушне. Але Гейзел, мила, коли відчуваєш, що помилилася, скажи йому відверто. О, пане Шерлі, я не можу. Це його вб'є. Бачите, він мене просто обожнює, і я нічого не вдію. А Тері вже говорить про весілля. «Подумайте лиш, я ще дитина. Мені всього 18. Усі друзі, яким я той кума розповіла про заручини, вітають мене. І це такий фарс. Вони думають, що Тері дуже вигідна партія, бо він одержить 10 тисяч доларів, щойно йому виповниться 25. Це його спадок від бабусі. Наче мене цікавить така марзена річ, як гроші. О, пану Ширлі, Чому люди такі корисливі? Чому? Часом вони справді бувать корисливі, але ж не завжди гейзел. А коли в тебе дотері такі почуття, ну, то всі ми помиляємося. Інколи своїх бажань не вдається збагнути одразу. О, правда ж? Я знала, що ви зрозумієте. Я думала, що люблю його пану Ширлі. Коли я вперше його побачила, то просто сиділа і дивилася на нього цілий вечір. І хвилі налітали на мене коли вдавалося перехопити його погляд. Він був такий гарний, хоч і тоді я подумала, що він занадто кучерявий, та і вії в нього надто біляві. Уже це мало б мене застерегти. Та я завжди і усе вкладаю в свою душу. Я така вразлива. Я трепетала від захвату щоразу, як він наближався до мене, а тепер не відчуваю нічого. Нічого. О, я так постаріла за ці тижні, пано Ширлі. Так постаріла, Відколи заручилася, я майже нічого не їм. Мама вам підтвердить. Я впевнена, що не люблю його аж так, щоб вийти заміж. У чомусь іншому я можу сумніватися, але не в цьому. Тоді ти мусиш. Навіть того вечора, коли він освічився, я міркувала про те, що ліпше вдягти на бал маскарад до Джон Прінгл. Я думала, як гарно буде вибратися королевою травня. Ублідава зелену сукню зі смарагдовим паском. Рожевими трояндочками в косах І з жезлом, увішаним рожевими і зеленими стрічками Та крихітними, пупінками троянд Правда, це було б чарівно? Але тоді в Джоан узяв і помер дядько І бал скасували, тож усе виявилося дарма Але річ у тім, що коли думками я витала так далеко Я ж, напевно, не кухала його, так? Хто знає. Думки часом таке виробляють із нами Бачите, пану Шерлі, я взагалі не думаю, що схочу колись вийти заміж. У вас часом немає на похваті апельсинової палички. Дякую. Щось у мене нігті потьмініли, то я їх заразом відполірую. Правда, гарно, так звіряти одна одній таємниці. Не часто випадає така змога. Усі завжди прагнуть нам завадити. То про що це є? А, звісно, Террі. Що мені робити, пану Шерлі? Скажіть бо я, наче, в пасті. Але, Гейзел, це ж просто. Ох, пане Шерлі, це зовсім не просто. Усе так жахливо закрутилося. Мама дуже тішиться, а тітка Джин – ні. Їй Тарі не сподобався. А всі кажуть, що її поради слід послухати. А я взагалі не хочу виходити заміж. Я честолюбна, Хочу мати фах. Часом я думаю, що залюбка пішла б у черниці. Хіба не дивовижно стати нареченою Христовою? Католицька церква така мальовнича, правда? Але я не католичка. Та і навряд це можна назвати фахом. Я завжди відчувала, що хотіла б стати медсестрою. Це так романтично, правда? Утирати розпашілі чола і усе таке. А тоді в тебе закохується вродливий пацієнт-мільйонер і везе в медовий місяць на рив'єру. в вранішні сонце – в розкішній віллі понад синім морем. Я вже бачу себе там. Може, то все дурні мрії, але ж які солодкі. Я не можу зректися їх заради такої прозаїчної дійсності, як шлюб і тері Гарландом, і життя в Самерсайді. Гейзел здригнулася на самодумку про це і критично оглянула свій нігодь. Напевне, почала було Ен. Бачте, пане Ширлі, у нас немає нічого спільного. Його не цікавлять поезія та романтичність, а вони – це все моє життя. Інколи мені здається, що я – реінкарнація Клеопатри, чи Єлени Прекрасної, ну, однієї з тих звабливих меланхолійних жінок. У мене такі дивовижні думки і відчуття, і якщо не в цім уся річ, то і не знаю, звідки їм узятися. А Террі такий жахливо приземлений? Ні, він не може бути нічією реінкарнацією. «І те, що він сказав, коли дізнався про перо Варефрай, доводиться, правда ж?» «Я нічого не чула про перо Верифрай», – терпляче відказала Ен. «Хіба я досі не розповіла?» «Мені здавалося, що так. Я вже стільки вам розказала». Верен жених подарував їй пароля письма. Його була лишила по собі Гава. І Верен жених сказав так. «Нехай щоразу, коли ти ним писатимеш, дух твій лине до небес, наче птах» що колись носив це перо. Хіба не дововижна. Але Терес сказав, що перо швидко зноситься. Надто, якщо Вера пише стільки ж, скільки і теревенить. А Гави так чи так не линен до небес. Він не збагнув суті. Всього значення цього дарунка. А в чим була суть? Ох, ну в тім, щоб... Розумієте? Полинути. Втекти від усього земного. Ви бачили Верен перстеник із сапфіром? Я думаю, сапфір надто темний для дошлюбного перстеника. Мені більше подобається ваш, такий романтичний, із перлами. Тері теж хотів одразу надіти мені перстеник, але я сказала, зачекай. Це було б наче чекайдане, так невідворотно. Але якби я кохала Тері, то і думок таких не мала би, правда? Боюся, що так. Як дивовижно розказати комусь, що відчуваєш насправді. О, пане Шерлі, якби ж я могла знов стати вільною, шукати глибинний сенс життя, Тарі не зрозумів би нічого із цих моїх слів, а ще він дуже дратівливий, як усі Гарланди. О, пане Шерлі, якби ви поговорили з ним, сказали, що я відчуваю. Він запевняє, що ви дивовижна, він вас послухає. Гей, Зеломиле, як же я могла б це зробити? «Не розумію, чому ні?» Гейзл відполірувала останній нігодь і з трагічним виразом відклала в бік паличку з апельсинового дерева. «Якщо і ви не зможете, мені вже ніде не буде рятунку. Та я ніколи, ніколи, ніколи не вийду за Террі Гарланда. Якщо ти не кохаєш Террі, то мусиш так йому і сказати. Хай як він засмутиться. А колись ти зустрінеш того, кого покохаєш насправді. І тоді не сумніватимешся». Ти просто знатимеш. «Я вже ніколи нікого не покохаю», – незворушно мовила Гейзел. «Кохання приносить лише горе. Хоч я зовсім юна, та це затямала. Хіба не дивовижний сюжет для одного з ваших оповідань, пане Шерлі? Але мені час і те. Я й не знала, що вже так пізно. Я почуваюся настільки краще, відколи звірилася вам. немов в душі торкнулася між тіней», – як то казав Шекспір. «Я думаю, ці слова належать Поліні Джонсон». Лагідно виправила її Ен. «Ну, я знала, що то був хтось із тих, що жили. Думаю, пану Шерлі, що нині я засну. Я майже не спала, відколи зароджилися стері, бо і збагнути не могла, як це так вийшло». Гейзел підбила кучері і наділа капелюшок, обшитий рожевою тканиною і із цілим вінком рожевих квіточок. Він так пригарно личив їй, що Ен, не стримавшись, поцілувала свою гостю Захоплено сказавши при цьому. «Яка ж ти мила!» Гейзел замерла на місці. Тоді звела очі до стелі і задивилася крізь неї та крізь горище в башті, шукаючи в небі зорі. «Я ніколи, ніколи не забуду цієї дивовижної миті, пану Шерлі, поревчасто шепнула вона. «Я відчуваю, що моя врода, коли я насправді вродлива, щойно була благословенна. О, пано Шерлі. Ви не знаєте, як це страшно бути вродливою і завжди боятися, що люди вважатимуть тебе геть не такою красунею, як їм казали. Це пекельна мука. Часом я ладна вмерти від жаху, бо мені здається, що я бачу їхнє невдоволення. Хоч може це лише моя уява. Вона в мене така багата, аж надто багата, і я боюся, мені це шкодить. Бачте, пане Шерлі, я уявила собі, що закохана в тері. «Ох, ви чуєте цей аромат квітучих яблунь?» Ніс у Енн був, тож вона чула. «Правда ж він божественний? Я сподіваюся, у раю будуть суцільні квіти. Ох, які добрі були б люди, якби жили в лілеях, чи не так?» «Боюся, там їм було б тіснувато», – дещо лукаво зауважила Ен. «О, пану Шерлі, не кипкуйте з вашої маленької прихильниці». Від таких ущепливих слів я вся в'яно, мов осінній листок. Бачу, вона ще не до смерті вас забалакала, мовила Ребека Д'ю, коли Ен повернулася додому, провівши гейзел до кінця примарного провулку. Не розумію, як ви її зносите. Вона подобається мені, Ребеко, справді. Я сама була страшною цукотухою в дитинстві. Цікаво, чи здавалася мої промови іншим людям так само дурними, як мені здаються часом слова гейзел. «Я не знала вас від Малої, та певна, що ні», – відповіла Ребека Д'ю. «Бо хай, як ви це робили, а казали в очевидь те, що думали. Гейзл Мар не така. Вона вдає із себе вершки, а насправді є звичайним збиреним молоком». Звісно, вона дещо перебільшує, як це властиво дівчатам, але, здається, щось й каже щиро, – мовила Ен, пригадуючи тері. Певне тому, що сама вона була протері невисокої думки – Енн повірила, що всі слова Гейзел про нього були сказані цілком серйозно, і що дівчина воліє покинути його попри 10 тисяч доларів спадку. Енн уважала Тері милим, проте доволі безхарактерним хлопцем, здатним закохатися в першу ліпшу дівчину, що повела б за ним очима. І так само легко закохатися в наступну, якби красуня номер один дала йому від коша, чи надовго лишала.